Dan hanya kepada Allah pula kita meminta dan dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. amalina Dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan tunjuk selamanya. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allahu Ta'ala. Allah mengingatkan dalam kitab-Nya, Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah satu-satunya pencipta sebenar-benar patuh atau takwa dan janganlah sekali-kali kalian -kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, qala Allahu taala, ya ayyuhan rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zawjaha wa battha minhumaa rijalan katsiiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tastaa'aluna bihi wal-arham kana 'alaykum raqiiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah. Salahnya pencipta yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu itu Adam alaihissalam dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya sekali lagi bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian di ayat yang ketiga. Kal Allah azza wa jalla ya la dina amanuttaqul wa qulu qaulan sadiqa Yusailakum a'malakum wa ikfillakum dunubakum Wa mayyuti'illaha warasulahu Fakat faza fauzan azimah Hai sekalian orang-orang yang beriman Sekali lagi bertakwalah Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah Dan ucapkan kalimat yang benar Nisyaya Allah akan memperbaiki amalan amal perbuatan kalian Mengampuni dosa-dosa kalian Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Maka dia telah mendapatkan Kemenangan yang besar Hamba bapa inna as bagal hadi Kita tahu sebenar-benar rujukan bagi umat Islam dalam segala hal, terutama ibadah mereka adalah Al Quran, kitab Allah, wakir hadiul, hadiul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk selalulah adalah petunjuk Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal Sunnah. Wajar umur ibu hajatuhha dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya Al Quran dan Sunnah. Fainna kullah muhaddithin bid'ah. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Qur'an dan Sunnah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama atau bid'ah. Wa inna bid'atun Dan perbuatan baru itu pasti membawa pelakunya pada kesesatan dan kekeliruan. Wa dararun fid-dhalalah, membawa pelakunya ke dalam api neraka. Sila yumad rahimani, rahmakumullah. Kesempatan khutbah Jumat ini kita akan bahas tentang masalah ar-rizq atau rezeki. Ulama memberikan definisi, masalah rezeki adalah segala yang dibutuhkan oleh makhluk, baik itu manusia Hewan, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau siapa saja di antara makhluk yang Allah Azza wajalla ciptakan, mereka semua membutuhkan rezeki. Dan rezeki tidak berputar, tidak berputar di masalah material saja, tapi apapun yang merupakan kebutuhan kehidupan yang digunakan selama hidup di dunia, baik apapun, siapapun makhluknya, maka dikatakan rezeki. Dan yang paling penting dalam pembukaan materi kita, Pembeli rezeki hanya satu, Allah Azza wajalla. Makanya Allah memperkenalkan dirinya dalam masalah ini dalam surah Az Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 sampai 58. Naudzubillahimnashshaitonrajim. Wama khalaqul jinna wal insan illa liyaabudun. Ma'uridu minhum minrizki, wama'uridu anyutaimun. Innallah huwa rizq zulkuwatilmatin. Jadi tidak menciptakan kata Allah jin dan manusia kecuali hanya satu tujuannya beribadah dan tunduk kepada Aku tidak pernah mengharap balasan dari mereka dan aku tidak pernah minta makanan dari mereka yang telah mereka makan. Sesungguhnya Allah lah satu-satunya pemberi rezeki dan dia adalah zat yang maha kuat. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasannya Syekh Muhammad Uraifi pernah bertemu dengan temannya dan temannya mengatakan, Syekh tolong nasihati saya, bagaimana saya agar bisa mendapatkan rezeki dari Allah. Maka Syekh membacakan ayat ini kepadanya. Saya sarankan aku kembali kepada surah az Zariyat ayat 56 dan 58. Kemudian yang jadi saksi bahasan adalah... ...kalimat yang mengatakan... ...Innallaha huwa razza ku thul matin. Lalu dia cerita bahwasanya temannya kembali... ...dan kemudian mengamalkan ayat ini. Terus dalam doanya mengatakan... ...Ya razza kuwa til matin. Wahid zat yang maha pemberi rezeki yang maha kuat. Berikanlah kepadaku rezeki. Sebulan kemudian saja setelah sebulan mengamalkan... ...dan menjadikan sebagai bagian doanya... Kata Syekh Muhammad U'Rifi, dia datang dan mengatakan kepada saya sambil tersenyum, Syekh Allah Razzaq Zulkuwatil Matin. Dalam ayat ini telah memberikan kepada saya 1 juta rial sebagai keuntungan dari dagangan saya. Ini di antara contoh saja. Kemudian dalam ayat yang lain, Surah Al-Rum. Urutan 30 dan ayat 40, Allah Azza wa Jal telah berfirman, A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim. Huwa alladhi khalakakum, thumma razakakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum. Hal bi syurakaikum mayyaf'alu min dhalikum isyai subhanahu wa ta ta'ala amma yusyrikun Dialah Allah satu-satunya zat yang telah menciptakan kalian, yang telah memberikan kepada kalian rezeki, yang mematikan kalian dan yang menghidupkan kalian, semua bukan cuma manusia, siapapun makhluk. Maka apakah ada di antara yang kalian sembah selain Allah bisa melakukan itu untuk kalian menciptakankah memberikan rezeki-Nya, menghidupkan kah, atau mematikan, maka Allah mengatakan mahasuci Allah terhadap apa yang mereka telah sekutukan. Dalam firman yang lain surah Ghafir ayat yang ketiga, urutan 40 ayat 64 Allah Azza Jal berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi ja'alalakumul al arda qarara, was samaa'a binaa', wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum tayyibat Zalikumullah rabbukum wa tabarakallahu rabbul alamin Allah lah yang telah menjadikan untuk kalian bumi bisa terhampar sehingga bisa dijadikan sebagai tempat tinggal dan langit didirikan dengan bangunan yang tinggi dan kokoh serta Allah lah yang telah menggambar poster tubuh kalian dan paras wajah kalian serta memberikan kepada kalian rezeki dari hal-hal yang baik. Yang dibutuhkan dalam kehidupan kalian. Itulah Allah Tuhan kalian. Maka maha suci Allah. Tuhan alam semesta. Juga dalam surah yang lain. Disebutkan dari yang keempat adalah surah Qaf. Urutan 50 ayat 6 sampai ayat 11. Yang bunyinya audzubillahiminasyaitanirajim. Afalam yang dhuru ila sama'i faukahum kaifa banaynaha. Wa zayyannaha laha min furuj. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل أبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع النديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج yang artinya, tidakkah mereka semua melihat ke langit, bagaimana kami dirikan langit itu, dan kami hiasi langit tersebut dengan miliaran bintang-bintang. Serta tidak ada satupun celah yang retak dari langit tersebut. Saya yakin anda yang pernah kerja bangunan, tahu bagaimana sekolah apapun bangunan sering terjadi retakan. Allah mengatakan, Wa min furuj Lihatlah langit itu yang tidak ada celah retak sedikitpun. Kemudian bumi, kami hamparkan bumi tersebut dan kami tancapkan di bumi itu gunung-gunung yang sangat kopoh. Serta kami tumbuhkan dari bumi itu pohon-pohon yang berpasang-pasangan. Sebagai pelajaran dan peringatan bagi hamba-hamba yang mau kembali kepada Tuhannya. Serta kami kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah, maksudnya adalah air hujan. Dan kami tumbuhkan dari dengan air hujan tersebut kebun-kebun yang lebat. Serta biji-biji yang akhirnya bisa dipanen hasilnya. Serta kurma yang tinggi ya, menjulang ke langit. Serta memiliki banyak sekali mayang yang bersusun-susun. Itulah rezeki buat seluruh hamba-hamba. Dan kami hidupkan negeri-negeri yang mati dengan hujan tersebut. Begitulah juga kami akan membangkitkan kalian. Rezki saudaraku sekalian masuk dalam segala hal yang dibutuhkan oleh makhluk sebagaimana saya katakan. Dan Allah mengatur rezki seluruh makhluknya tanpa terkecuali malaikat, jin, ya, tumbuh-tumbuhan, hewan dan bahkan ada mungkin makhluk yang kita tidak ketahui. Sebagaimana Allah mengatakan dan Allah menciptakan apapun yang dia inginkan. Allah mengetahui di mana tempat tinggal mereka. Allah mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahib rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim Tidak ada hewan melata di bumi kecuali Allah tahu rezeki yang ia butuhkan dan juga dia mengetahui di mana tempat tinggal mereka dan tempat-tempat mereka menyimpan makanan-makanan dan minuman mereka semua telah kami catatkan di dalam lohil mahfudz. Bukankah kata para ulama, Allah Azza wa Jalla telah menerangkan kalimat yang jelas dari ayat ini bahwasanya Allah mengetahui segala yang dibutuhkan oleh makhluk tersebut. Anehnya, seperti keadaan kita sekarang Setelah dewasa, setelah kuat, sempurna akan fikirannya, ijazahnya sudah bertumpuk, dia sudah mulai usaha beragam macam usaha, kemudian dia masih khawatir dengan rezekinya. Pernahkah anda berpikir bahwasannya pada saat kita dirahit ibu kita, tidak pernah kita berpikir dari mana makanan dan minuman, dari mana plasenta yang ada dari perut ibu kita tersambung ke Ketuban atau di tempat kita ya Sambungnya perhatian tersebut Kemudian di, diberikan oleh Allah Azza wa Jal Sari makanan Ibu kita yang setengah mati mempunyai makanan Kita tinggal mengambil sarinya Pernahkah pada saat kita berpikir dari mana rezekinya Tidak pernah Kita hanya tahu menyerap sari makanan dari ibu dari makanan dan minuman dari ibu kita kemudian kita tumbuh besar. Pernahkah Anda pada saat masih anak-anak berpikir bahwasanya pada saat saya kecil saya makan, minum dan menggunakan pakaian dari mana? Kita cuma tahu marah kepada orang tua kita kalau terlambat susu, kita marah kepada ibu kita, kenapa pakaian tidak diganti kita marah kepada ayah kita kalau lebaran. Tidak pernah berpikir dari mana semua itu. Allah Azzajal telah menjamin untuk kita rezekinya. Datang dari tempat kita tidak sangka-sangka. Kenapa sekarang setelah sudah dewasa, tumbuh besar, pikiran anda sempurna, anda sudah punya ketenergi dan potensi yang luar biasa, anda masih ragu dengan rezeki tersebut. Justru kata ulama, keraguan terhadap Allah Razak dan rezeki yang telah Allah tentukan akan membuat rezeki hamba tersebut tertahan. Kemudian termasuk poin penting adalah anwa'u rizq atau beragam macam rezeki yang ada. Rezki itu kata ulama Ibaratnya seperti pohon buah Ada buah-buah yang bergeletakan di tanah Yang siap diambil oleh siapa saja Dan ada buah di atas pohon Yang kita harus naik untuk bisa memetiknya Dan ingat Semua fasilitas yang Allah siapkan di muka bumi ini Semua untuk darbah Bukan cuma orang mukmin, bukan cuma orang kafir dari manusia, tapi bahkan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan semuanya. Maka jangan heran kalau anda mendapatkan ada orang kafir yang mendapatkan rezeki. karena mereka juga akan menghirup udara yang merupakan rezeki. Mereka juga akan meminum air dan menggunakan mandi air. Mereka juga akan menikah, mereka juga akan punya keturunan. karena memang itu rezeki yang Allah siapkan buat seluruh hamba-hambanya tanpa terkecuali. Hanya saja, yang paling penting dalam masalah rezeki kata para ulama perbedaan dasar antara rezeki orang beriman... Dengan rezeki orang kafir adalah diberkahnya. diberkahnya Kalau Allah berkahi rezeki tersebut Mungkin jumlahnya sama Tapi akan banyak sekali manfaatnya Kalau di tangan orang-orang yang beriman Orang mukmin memiliki banyak sekali cara Sebagaimana Allah jelaskan untuk mendapatkan rezekinya Yang pertama adalah Mereka sa'i Sa'i itu berusaha untuk mencari rezeki itu Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Jum'ah yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim fa idza quliyatish salatu fantashiru fil ardu wabtaghu min fadlillah wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun kalau selesai solat Jumat bertebarlah kalian di muka bumi dan carilah rezeki-rezeki Allah itu ya sembunya Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu itu kemudian yang kedua jemaah sekalian adalah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang ada atas rezeki yang ada sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah al urutan 29 ayat 17 أو ذب اللهم من الشيطان رجيم إنما تعبدون من دون الله أوثان وتخلوقون إثكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتقوا عند الله رزق وعبدوه وشكروا له yang kalian sembah dan kalian tundukin kalian khawatiri dan kalian takuti selain Allah dari patung-patung dan kalian ciptakan patung itu dengan penuh kebohongan supaya dianggap punya kekuatan padahal cuma batu dan tidak bisa buat apa-apa Sesungguhnya mereka yang kalian sembah selain Allah tidak bisa memberikan kepada kalian rezeki apapun. Tapi carilah rezeki itu kepada Allah atau dari Allah yang dia zat pemberi rezeki. Sembahlah dia dan syukurilah itu. Sesungguhnya hanya kepadanya lah kita akan kembali. Jadi rezeki yang sudah kita cari untuk ditambahkan kata kuncinya cuma satu. Mensyukuri nikmat tersebut maka Allah akan tambah. Kemudian dalam surah Sabah, urutan 34 ayat 15 Allah SWT menceritakan tentang negeri Sabah juga dan menjadi kaedah kata para ulama untuk semua negara-negara atau negeri-negeri yang ingin mahmur. Laqad kana li Saba in fi maskanihim aya jannatan ayyamin wa syimal. Kullu mirzqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatum wa rabbun ghafur. Ingatlah di negeri Saba di Yaman pada tempat-tempat tinggal mereka terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Ada dua perkebunan yang sangat luas di kiri kanan di, di kiri dan di kanannya. Sesungguhnya kami perintahkan kepada mereka untuk makan rezeki itu. Silakan nikmatin, ambil semaksimal mungkin hasilnya, tapi ikuti dengan syukur kepadanya. Kalau kalian bersyukur, maka negara kalian akan menjadi negeri yang baik serta Tuhan kalian Maha Pengampun atas kesalahan-kesalahan. Sungguh satu kesalahan yang besar bagi seorang muslim. Yang sering saya temukan di lapangan mereka berkata, kenapa orang kafir lebih banyak rezekinya? Kenapa orang kafir lebih kaya? Padahal mereka hanya melihat tetangganya saja. Mereka hanya melihat orang-orang yang ada di sekitarnya dari orang-orang kafir yang dibukakan rezeki. Demi Allah saudaraku. Orang-orang kafir yang mendapatkan rezeki yang banyak mereka terlilih dengan hutang yang banyak. Mereka memiliki ya kesempitan dada dan mereka tidak tahu harus ke mana harta itu. Bukankah mereka banyak dicoba dengan penyakit yang luar biasa pada saat sebelum meninggal? Bukankah mereka tidak tahu akan dikemanakan dananya sehingga poya-poya? Bukankah rumah tangga mereka kacau balau karena tidak ada berkah dalam rezeki tersebut dan beragam macam hal yang luar biasa? Saya akan berikan contoh bagaimana negara-negara yang luar biasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Di antaranya Saudi misalnya. Di mana kita temukan ada celah kemiskinan dari rajanya sampai masyarakatnya semua mendapatkan ketenangan dan sebelumnya banyak diantara ulama salaf kita diantaranya Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman ibn Auf dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain dengan bertawhid dan beribadah kepada Allah SWT Allah berkahi rezeki mereka maka mereka gunakan untuk infak di jalan Allah mereka menggunakan untuk kebutuhan mereka dan mereka terkenal dengan kaya raya belum lagi dari golongan sahabatin dari Abu Hanifah, Abdullah bin Mubarak, Hudhal bin Iyad dan banyak sekali di antara kalangan ulama, ada yang kami kenal dan mungkin tidak dikenal sebelumnya, yang sekarang masih hidup pun di Saudi, tidak pernah kami temukan ada satu di antara ulama yang bertauhid kepada Allah itu dalam keadaan miskin. Bahkan kita lihat imam-imam haram Terkenal sekali Imam Masjid Haram sekarang memiliki banyak sekali tanah yang luas di Mecca atau di Saudi, dan mereka kaya raya karena beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keliru kalau anda mengatakan orang kafir disuruh lebih banyak rezekinya dan sebaliknya kalau anda lihat ada orang kafir yang banyak nikmat datang padanya sementara tetap dalam kekafiran atau kemaksiatannya. Dengarkanlah sabda Nabi SAW dalam hadis Sahih Imam Muhammad: "Idhar aita al kafir au al aas nihmah, f'alam anhu min al tadruc." Kalau seandainya kalian melihat besarnya nikmat Yang terus melimpah pada seorang yang kafir Dan tetap dalam keadaan kafirnya Atau afi, ahli maksiat tapi masih melimpah rezekinya Maka adalah tahapan daripada azab Allah Azza wa Jal Ini poin yang kedua Mensyukuri nikmat tersebut Dan yang pertama tadi mencarinya Yang ketiga adalah Menginfakkan sebagai tanda syukur juga kepada Allah Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 254 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzu billahi minasyaitanir rajim ya ayyuhalladheena aamanu aanfiquu min qabli an ya'ti la bay'u wa la kullatu wa la shafa'a wal kaafiruun humud hai orang-orang yang beriman jangan tunggu kuantitas nilai uang kita banyak baru berinfak infakkanlah segera pada saat diterima Infakkanlah apa yang telah kami berikan kepada kalian. Kata sebagian ulama tafsir, begitu dapat satu bungkus makanan, keluarkan sebagiannya untuk diinfakkan. Begitu dapat harta sedikit saja, mungkin cuma dari yang dari seribu rupiah, niatkan di situ ada seratus rupiah atau dua, dua rupiah untuk infak biar Allah Segera langsung. Dan ini yang dikatakan oleh Allah swt, Hai hey orang-orang beriman, infakkanlah dari apa yang telah kami berikan rezik kepada kalian secara subtansial. Artinya setiap item yang kita dapat diinfakkan. Sebelum datang hari, di mana tidak akan ada lagi transaksi di hari kiamat. Tidak ada lagi persahabatan. Tidak ada lagi pertolongan. Dan orang-orang kafir selalu dalam keadaan balim. Berarti sekali lagi salah orang memahami orang kafir itu mengalahkan rezekinya orang-orang yang beriman. Juga Allah subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan firman yang luar biasa. Ayat ini tolong ditadaburi surah Ibrahim. Urutan 14 ayat 31-34. sampai A'udzubillahimnas syaitan rajim. كل إبادي الذين آمنوا يكيموا الصلاة وينفك مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيء فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِي وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ sesungguhnya katakanlah hai Muhammad kepada hamba hamba semua terutama yang sudah beriman hai hamba hamba yang sudah beriman dirikanlah salat dan infakkanlah dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian tidak tunggu jumlahnya banyak baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari di mana tidak boleh lagi atau tidak ada lagi transaksi di hari kiamat dan tidak ada persahabatan allahlah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi dan menurunkan dari langit itu air hujan maka dengan air hujan itu allah menghidupkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian dan juga Allah lah yang telah menundukkan untuk kalian Bahtera di lautan sehingga bisa, ya, bisa, bisa jalan di atas lautan tersebut dengan, dengan izinnya. Dan Allah lah telah, menund, Allah juga telah menundukkan untuk kalian sungai-sungai yang bisa diambil hasilnya. Serta Allah menuduhkan untuk kalian matahari dan bulan yang terus menerus saling berganti, ya, memenuhi kebutuhan makhluk atau hamba-hambanya. Dan Allah juga telah menuduhkan untuk kalian malam dan siang. Serta Allah memberikan kepada kalian semua yang kalian minta. Maka kalau kalian ingin, ya, ingin, me, e, kalau kalian ingin menghitung nikmat-Nya -nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang selalu zalim dan selalu ingkar apa yang telah diberikan. Yang ketiga saudaraku, yang keempat adalah carilah rezeki yang halal dan thayyib serta jauhi hal-hal yang haram. Kalau dijelaskan halal kata ulama adalah ma halalahullah, apapun yang Allah bolehkan maka istilahnya halal. Dan thayyib adalah ahsanuhu wa awfarah, sesuatu yang paling baik dari rezeki itu, kualitas yang terbaik dan yang paling banyak hasilnya. Boleh seorang mumin memiliki sekian miliar uang? Sekian trilion, sekian banyak harta. Tidak ada masalah. Yang penting diikutkan dengan poin-poin tadi. Dia syukuri, dia infakkan. Kemudian dia hanya mencari halalan don Tayyibah. Serta menjauhi yang haram. Dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 87 dan 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma Janganlah lakum wa la ta'taddu. Ta Innallaha la yuhibbul mu'tadidin. Wa qulu mimma razaqakum wa razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzina antum bihi mu'minun. Hai orang-orang beriman kalian mengharamkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah halalkan untuk kalian. Dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan juga, misal berlebihan ini kata ulama tafsir, kalau ada orang diberikan rezeki sudah cukup, dia minta mobil Allah kasih dengan caranya, dengan hari-hari yang dia sudah lalui. Ternyata diberikan tidak bersyukur, dia tetap berharap bahawa saya itu belum itu, itu belum sebuah rezeki. Makanya ini dimaksud dengan berlebih-lebihan. Maka makanlah dari apa yang telah Allah berikan kepada kalian secara halal dan toyibah, yang dihalalkan dan yang berkualitas. Dan bertakwalah sama Allah yang kalian beriman kepadanya. Juga dalam surah An-Nahl, urutan 16, ayat 114, Allah SWT mengatakan... A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Faqulumimma razakakumullahu halalan tayiba. Washkuru ni'matallahi inkuntum iyahu ta'budun. Makanlah dan nikmatilah semua yang Allah halalkan. Berikan bersih kepada kalian secara halal dan tayib. Serta syukurilah nikmat tersebut kalau kalian benar-benar beribadah atau menyembah kepadanya. Bukankah saudaraku pada saat Allah menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, Allah bukakan bagi anda banyak pintu halal? Sekali lagi, bukankah kalau Allah mengharamkan sesuatu untuk anda, Allah membukakan buat anda banyak sekali pintu halal? Bukankah pada saat Allah haramkan babi, Allah halalkan selain dari itu jadi jenis hewan yang sama, ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada semua jenis makanan hewan-hewan ada di lautan. Lalu kenapa harus makan yang haram, yaitu babi? Sementara Allah Azza Jal menarang itu. Begitu pula dengan banyak sekali hal Pernikahan, diharamkan perdinaan Allah bukakan pintu rezeki untuk menikmatin Yang halal dari biologis dengan cara menikah Dan perbedaannya hanya 10 menit dengan kalimat akad saja Dan begitu seterusnya dalam kehidupan kita Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan Pada saat kita sedang mendapatkan nikmat untuk memperlihatkannya Boleh, itu bukan beriak saya diberikan kesempatan Allah beli baju lalu saya pakai baju baru di depan teman-teman saya atau kerabat saya. Apakah itu riak? Tidak saudaraku. Karena riak itu masuk dalam bab ibadah. Dan ini tidak termasuk dalam bab ibadah mahda seperti solat dan lainnya. Tapi kalau anda menggunakan baju baru, sepatu baru, mobil yang baru. Menunjukkan asar atau bekas niman Allah pada diri anda. Kepada makhluknya itu sebuah perintah. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih oleh Imam Ahmad. Inna Allah yuhibu an yara asara ni'amih ala abdi. Allah sangat cinta melihat bekas hambanya atau bekas ni'matnya pada hambanya tersebut. Dan Abu Hanifah rahimahullah pernah dalam sebuah majlis beliau. Didatangi atau ada seseorang yang datang dan rambutnya berantakan, bajunya kotor dan kelihatan sangat susah. Selesai bubar pengajian Abu Hanifah rahimahullah mengatakan. Coba kamu ke tempat mihrab, tempat imam saya, angkat sejadah saya, ambil apa yang ada di bawahnya. Maka dia pun datang dan mengangkat sejadah Abu Hanifah rahimahullah. Ternyata ditemukan ada sebuah bungkusan dan dibuka itu banyak sekali uang. Ada 500 dinar uang. Dan itu sangat besar. Mungkin kalau kita sekarang ratusan juta. Lalu orang itu membawa kepada hamba yang mengatakan. ini imam. Kata Abu Hanifah rahimahullah. Ambillah. Gunakan untuk memperbaiki keadaanmu. Allah tidak senang melihat hambanya dalam keadaan seperti ini. Lalu dia mengatakan. Imam. Saya orang kaya. Ternyata dia orang kaya tapi tidak ada bekas nikmat kelihatan pada dirinya. Maka kata Abu Hanifah rahimallahu, "Kalau begitu mana kamu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Innallahi yuhibbu an 'ala 'abdi'." Allah sangat suka melihat bekas nikmat pada hambanya. Rizki juga saudaraku tidak akan pernah jatuh di tangan orang lain. Dan jangan khawatir masalah ini. Makanya Ibnu Qaim rahimahullah mengingatkan kepada kita dengan satu kaidah yang luar biasa. Ibnu Qaim mengatakan, aku selalu tenang dalam hidup di dunia ini. Kerana dua hal. Yang pertama, aku sangat yakin bahwasanya Tuhanku Allah Azza wa Jal. Tidak akan pernah menambahkan umurku sesaat atau mengurangi sesaat. Artinya ajalku sudah dipatok. Maka itu membuat aku tenang. Tidak mungkin kalau 60 tahun saya akan mati maka akan mati. Tidak akan bertambah satu, tidak akan berkurang satu. Walaupun saya dikeroyokin orang sekian banyak, walaupun saya ditabrak kendaraan dan hancur badan saya, selama belum datang ajal itu. Tidak akan berkurang sesaat. Dan tidak akan bertambah saat. Abu, ibu bayi mengatakan saya tenang dengan itu. Dan yang kedua yang membuat saya tenang. Dan ini saksi bahasan kita adalah. Saya sangat yakin Tuhan Allah Azza wa Jal. Tidak pernah membagikan atau memberikan rezeki untuk saya. Kepada orang lain. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada jiwa satupun meninggal dunia kecuali dia akan menemukan semua rezeki yang telah diberikan oleh Allah Azza Wajalla. Anda sudah ditentukan rezekinya maka tidak perlu khawatir. Seorang anak muda pengusaha muda di Surabaya kemarin datang kepada saya setelah tabrik Akbar Diahir Syad. Kemudian dia mengatakan, Ustaz bagaimana memahami tentang rezeki dari Allah. Saya dengan teman-teman saya punya proyek. Kemudian kami target proyek tersebut setelah berhasil. Teman-teman saya semua dapat, saya juga dapat. Padahal dari sisi ibadah saya lebih baik daripada mereka. Bagaimana memahaminya? Maka jawaban saya sederhana, saya mengatakan belum rezeki anda. Bukankah anda pernah beli makanan, kemudian anda bawa pulang ke rumah, niatnya mau makan besok pagi, ternyata besok pagi sudah dimakan oleh anak atau istri kita. Maka itu berarti bukan rezeki kita, memang rezekinya mereka. Begitulah Allah Azza zojal mengatur rezeki-rezeki hambanya. Maka fahamilah bahwasannya rezeki anda tidak akan pernah diambil orang lain, dan anda juga tidak akan pernah mengambil rezekinya orang lain. Dan ingat, Allah tempat kita bergantung rezeki kalau memberikan rezeki tanpa hisap tidak ada batasnya minta satu Allah akan kasih plus-plus yang banyak dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-baqarah urutan 2 ayat 212 auzubillah minasyaitonirrajim wallahu yarzuqukumma yashaoo bighairi hisab Allah selalu memberikan rezeki kepada hamba-Nya jadi yani yang, yang tidak ada nilainya, tidak ada perhitungannya, ya tidak ada kalkulatornya, tidak ada perhitungan laba ruginya akan diberikan banyak. Dan dalam surah An-Nur urutan 24 ayat 28 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yarzuqukum ayyashaoo bighairi hisab. Allah memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka kepada seluruh hambanya Kemudian yang terakhir Saudaraku sekalian dalam memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat mengeluarkan zakatnya uang tersebut untuk pembersihan daripada harta sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran A'udhu Billahi Minash rajim dalam Surah Hud Wa kulis takfiru Rabbakum innahu kana ghafara yursidis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi ammalim wa banin dan Hud berkata kepada kaumnya Serta Nuh juga berkata hal yang sama Dua Nabi ini beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian Maka pasti Tuhan kalian maha pengampun Dan dengan istighfar itu Allah akan bukakan untuk kalian Pintu-pintu rezeki dari langit Serta Allah akan memperbanyak harta juga keturunan kalian Kita tutup dengan kisah Hasan Basri Berhubungan dengan ayat ini Beliau pernah kedatangan seseorang atau tiga orang Yang satu mengatakan wahai Imam Saya sudah lama menikah dan tidak punya keturunan sudah berubah dari tabib ini ke tabib itu. Kemudian apa saran anda? Kata Imam Mas Hassan Basalamallah beristighfarlah kepada Allah. Pulang dan perbanyak istighfar. Maka orang itu pun pulang suami istri ini. Datang orang yang kedua dengan hari yang sama berkata lagi wahai imam, saya ini sudah lama bekerja, enggak pernah kaya kaya seperti fulan ditunjuk orang kaya. Lalu saya sudah ikhtiar, sudah bekerja, tapi enggak pernah seperti ini. Enggak pernah dapat hasil yang besar seperti orang orang tadi itu. Maka kata Imam S.A.M.A. pulanglah dan berbanyak istighfar kepada Allah Datang orang ketiga mengatakan Eh Imam, saya sudah lama kena penyakit Di perut saya ada penyakit Bertahun-tahun sudah berobat Ikhtiar minum ini dan minum itu Ketabib ini dan ketabib itu Tapi tidak pernah sembuh Apa saran anda? Hasabah S.A.M.A. berkata Perbanyaklah istighfar kepada Allah dan amalkanlah Orang itu pun pulang Istrinya lalu bertanya ada apa anda memberikan solusi kepada mereka cuma istighfar. Bukan tuntun misalnya ke satu kitab. Atau tuntun mereka kepada satu orang yang bisa membantu mereka dengan modal. Atau tabib yang membantu mereka dengan obat. Maka kata sahabat semu'Allah. Tidakkah kau baca wahai istriku firman Allah. Tadi dikatakan. wa Bersifat kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana kafara dia Maha Pengampun apa manfaatnya yursilis sama'alikum mitrarah dia akan turunkan banyak sekali berkat dan rezeki dari langit wayumditkum biamwali minal an dia akan memperbanyak harta serta keturunan kalian aqulu qauli lihada, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini wa astaghfirullaha li dan saya beristighfar kepada Allah dan mengajak jemaah kepada Allah pasti menerima taubat hamba hamba Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ada sebuah hadis sebelum doa Yang berbunyi Kata Nabi SAW dalam hadis kutsi Allah SWT berfirman kepada para malaikatnya Tahanlah rezekinya hamba ku ini Karena kalau saya bukakan bagi dia rezeki Maka dia akan jauh dariku Dan sisi lain Bukakanlah dan lebarkanlah rezekinya hamba ku yang ini Karena dengan rezeki yang banyak Dia makin dekat denganku Maka kata para ulama hadis. Kalau anda terposisikan dengan orang yang sudah berusaha... ...bekerja, menjalankan ikhtiar maksimal... ...ternyata memang dengan modal yang halal... ...dengan usaha yang berat... ...ternyata tetap saja begitu keadaan anda... ...maka yakinlah itu bentuk cinta Allah kepada anda. Bukankah karun sebagai contoh yang paling besar... ...pengikut Nabi Musa alaihissalam ...tadinya orang yang sangat patuh... ...sampai bahkan sebagai ulama mengatakan menghafal taurat... ...dan dia termasuk ahli ibadah... ...tapi setelah Allah bukakan rezeki... ...hanya sombong dan berusaha sampai membunuh Musa alaihissalam maka Allah tenggeramkan Qarun dengan seluruh hartanya di lautan maka semua harta yang terpendam dikatakan harta Qarun disebutkan nama dia dan kekal gitu kan ini contohnya maka berarti Allah sayang dengan Anda ada juga orang yang dibukakan pintu rezekinya karena Allah tahu dengan terbuka rezekinya ternyata dia makin taat kepada Allah Subhanahu wa tapi ini tidak akan mengurangi rezeki-rezeki dasar yang merupakan Anda butuhkan di dunia seperti menghidup udara kesehatan waktu yang luang dan banyak sekali, sebagaimana sabda Nabi SAW mengatakan nikmat, dua nikmat yang paling besar yang orang-orang banyak lupakan. Kesehatan serta waktu yang luang. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada hari Jumat ada waktu diterima doanya. Sebagaimana doa seorang Muslim, sebagaimana sabda Nabi SAW di hari Jumat, ada waktu pasti diterima doa seorang Muslim maka ulama menjadi dua pendapat ada yang mengatakan para khatib di atas mimbar makanya di khutbah kedua semua khatib dianjurkan berdua dan Nabi SAW mencontohkan itu serta yang kedua sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad di waktu habis salat asar sampai terbenam matahari maka jangan kita sia-siakan kedua waktu ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima seluruh hajat kita alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduka hamdal hamidin wa nashkuruka syukra syakirin وَنُسَّلِّمُ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ أَنْتَ وَمَلَيْكَتِكَ عَلَيْهِ عَدَدَ خَلْكِكَ وَرِضَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ أَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْأَرْضِ مِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدٍ ربنا إننا آمنا ففلنا ذنوبنا وكنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت ما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمئنا مناديا ينادي للإيمان أن آمن بربكم فآمنا ربنا ففلنا ذنوبنا وقفل عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخصنا يوم الكيامة إنك لا تخلف المئات ربنا لا تزئ قلوبنا بعد إذ هديتنا وعبدنا من الله لنقرحم إنك أنت الوهاب ربنا كفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربك فلنا ولي ولى يرحم ما كما ربيانا صغارا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم Inna azabaha kana gharama, inna asa'at mustafara wa muqama. Rabbana haplana min azwajina wa dhurriyatina murata ayun. Wajalna lilmuttaqina imama. Allahumma jal ijtima'ana hada ijtima'an marhooma. Wajal tafuruqana min ba'li tafuruqan ma'sooma. Wala tajalpina shakiyan, wala mahrouma. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanah. Wa fi al-akhirati hasanah taumkina azab al-nar. Wa lakhirna al-jannata ma'al-abraaliz wa ya Rabbil alamin. As-salamu al-Nabi Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. In Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi Allah sangat larang perbuatan keji maksiat dan mungkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun itulah prinsip hidup Itulah larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan peringatan jadikan sebagai pegangan hidup. Fatkurullah adzim izkurkum ingatlah selalu Allah dan patulah kepadanya maka Dia pastikan ingat kepada kalian. Wasykuruhu ala ni'amiyazikum syukuri lah nikmat ya Dia akan tambah. Wa akbar mengingat Allah dan patuh padanya adalah amal yang paling besar. Wa aqimi shalah dan dirikanlah shalah.